Speranță, ca gânditorului din Hamangia bate ritmul gândului în gând. Oșcilează între judecăți, totul e aici, pe pământ. Duhul, sus, pe culm de munte, totul e sus, după al nouălea cer, dincolo de lună și soare. Drupul? Pe pământ. E timp. Mănâncă. Zece bouri blânzi, trei oițe ni ițe doi pești fără vești și o puică cuțuică. Chiar salata proaspătă plânge cu lămâia în farfurie. Întregul? Întregul nu-i sau nedumerit de alcătuiri. Sper ce știu eu, muritorul.